І тоді встала кандіда, підійшла, полум'яніючи, як жар, до малюка, вклякнула перед ним і поцілувала його в гидезний рот із синіми губами. — Так! — скрикнув тоді Бальтазар, немов охоплений раптовим шаленством. — Так, синобре, божественний, синобре, ти склав зворушливі вірші про соловейка та пурпурову рожу, і тобі належить чудова нагорода, яку ти отримав. Сказавши це, він потягнув Фабіана до сусідньої кімнати і промовив. «Будь ласка, глянь мені просто в очі і скажи одверто і чесно, чи я студент Балтазар чи ні, чи ти справді Фабіан?» Чи ми справді перебуваємо у терпіновім домі? А може це тільки сон? Може ми збожеволіли? Вщипни мене, за носа або, або струсни, щоб я прокинувся від цього проклятого марення. Як ти можеш, відповів Фабіан, як ти можеш так шаленіти і все через дурні ревнощі, що Кандіда поцілувала малюка? Ти ж повинен сам визнати, що вірші, які прочитав малюк, таки справді чудові. Фабіане. скрикнув Бальтазар страшенно здивований. Що ти верзеш? Авжеж. вів далі фабіан. Авжеж його вірш був чудовий і заслуговував, по моєму, на кандідин поцілунок. І взагалі, здається, у цьому дивному малюкові є щось таке, що вартніше за струнку постать. Та й коли взяти саму фігуру, то вона мені здається тепер не такою огидною, як спочатку. Коли він читав вірші, натхнення прикрасило риси його обличчя, і він мені здавався часом привабливим струнким юнаком. Незважаючи на те, що ледве би із за столу. Кинь своїй дурні ревності, заприятелюй з ним, як поет із поетом. Що? гнівно вигукнув бальтазар. Що? Ще й заприятелювати з тим проклятим виродком, якого я задушив би цими руками. Ось бач, сказав Фабіан, — ось бач. Ти таки не хочеш бути розважним. Але вернімося до зали. Там сталося щось нове, бо я чую гучну хвалу. Бальтазар машинально подався за товаришем. Коли вони увійшли, професор Моштерпін отетерілий з подиву стояв ще посеред зали, тримаючи в руках прилади, що ними робив, мабуть, якісь фізичні досліди. Все товариство з'юрмилося навколо Цинобера, який, підпершись паличкою, сп'явся навшпиньки і з гордим виглядом сприймав хвалу, що сипалась до нього з усіх боків. Тоді всі обернулися до професора, який зробив ще одну дуже дотепну штуку – та щойно він закінчив, як усі знову, оточивши малюка, закричали «Чудово! Знаменито! Дорогий пане Цинобре!». Нарешті й сам Моштерпін кинувся до малюка і закричав у десятеро дужче, ніж інший «Чудово! Знаменито! Любий пане Цинобре!».